KOSPELMAIL KOSPELMAIL Hi everyone, I'm your best friend Hi everyone, I'm your best friend KOSPELMAIL oh. KOSPELMAIL Ja ongi käes kospelmaailma aeg! mina olen elu ja Tänane külaline on Eesti oma näolisem kospelgrupp, see on siis ansambel Seila. Nii et siin see ole saate töönti ootab tulla küll veidi nostalgia hõnguline, mis reedab tõsi asja, et ansambel pole just mitte eile loodud. Nii et kellele mõnusad ära tummisrõõmu, kellele võimalust lihtsalt lähiminevigusi alutada natukene. Ja alustamegi esimene lugu, mille me kuuleme. 1988. aasta kasetti mille siis on lindistanud ansaambel Seela, kannab pealkirja See päev ja autoriks on Edwin Hawkins. laua on kogunenud kenake hulkansambel Seela liikveid. Ja teeme siis tutvust ka, alustame kohe siit, siit minu poolt Arved Sinust. Esimene nimi sa ei ära tere, no mina olen Arved. Arved Mägilam. Ja, ja mina olen Pille. Arved Javikasa. Ja minu ostas siistu, Mina olen Katrin. Katrin Roosenblad. Ja te olete enamasti selle ansambli algusaegadest vist kõik? Või ma eksin? Vähemasti arved sinu küll? No mene ole ka päris algusest, aga ma olen siis teistest siinolijatest kõige ennem olnud. Ja me vist katega oleme enam vähem nii. Ühel ajal. Jah, ja, kui nii, kui nii, sa natuke nii, nii suur ajal, ajal kui kohta peaaegu. Jah. Peaaegu oleks kuskil 70... 73... Kolm, kolm, Nii, täna saate sisse juhata, sest ma mainisin ka, et see ansambel ei ole mitte eile loodud, kui vana see ansambel siis tegelikult on. No arvata võib, et ma siin üriksine taasteid kokku arvestada, et kuskil... Läks assi või? Läheb küll sassi, sest 25 ma ikka saan ära Aha ja isegi võib olla rohkem, aasta üle. Rohkem, ikka, ja. Mm. Ma usun, et see, kus see ansambel oli omal ajal noorte hulgas populaarne? No, ta oli üks esimestest sellel ajal ja, ja tegelikult oli, oli, oli tõesti populaarne selles mõttes, et, noh, et noorte hulgas just nimelt, kuna kirikus me nagu erilist vastuga ei leidnud, kuna noh, need instrumentid, mida me kasutasime, need tegid müra ja kära ja, ja pauku ja, ja lasid korke läbi nii, et nagu selles suhtes olime küll oodatud. Ma mõtlen seda ka, et teil oli seal see täis varustus, just nimelt need trumbid ja elektrigitarrid ja, ja bassgitar ja, ja mis veel? Orelid ja mis, no, mis pildide seal olid kõik? Trombo on kohati, Ja saksafon, Ja, saksa ja. ja, saksa <laughs> ja et, et, et, Kas ei, ei tulnud ka pahandusi ja kas teid ei taheta, et kirikavande alla panna? <laughs> Meil oli ala lõpmata sellega probleeme. Ma ise olin ütmel sellisel nõupidamisel, kus ikka öeldi, et... Et, aga see, see, see ikka trummi müts, ikka see käib ikka üle kõige, et midagi peab ette võtma. Vanad inimesed nagu ei saa enam kirikus olla eriti. Nii, et te sellised, sellised väikesed mässajad omal ajal. Või ei. No jah, võiks ka isegi nii öelda, mitte nüüd mässajad, aga noh, igatahes kuidagi... See oli ikkagi täiesti see oli, uus. Laide. See oli täiesti uus, sest et see oli ikkagi esimene ja, ja muidugi, noh, ja hakkamatele inimestele natuke... Natuke võõras asi, aga, aga noortele läks see peale ja, ja kui me muidugi kirikus ei saanud sellist kõlapinda, siis oli võimalus käia kuskil mujal ja seda me väga agaralt kasutasime. Kust üldse tuli see idee? Kogu panna selline no, selle Janus. Ja selle idee autoriks võiks nimetada meest, kes ei ela praegu meemaad, üldse Jaanus Kärner. Paljud teavad ju teda Alle silguti paar nädalat tagasi oli ta Sakala kirikus ja pidas vägeva kõne. Nii et võib arvata, et see tema läbi elamus omal ajal jumalaga pani tema mõtetes ja peas üldse tööle sellise liini, et teha midagi noortele. Ta süda põles noorte, noorte suhtus just, et neile edasi anda seda sõnumit, see oli tema jaoks väga oluline. Ja, ja ta lihtsalt, no, ja, ja ta mitte ainult heetanud seda mõtet oma peas vaid ta viis selle ellu siis ükskõik tagajärjed olid, kord olid head ja kord olid ma mõtlen sellised tehnilised tagajärjed mm -hmm. alati ei tunnud väga hästi välja aga, aga jumal vaim töötas see oli vaatamata kõigele ja, ja sääraselt tal oli kohe võtta siit vasakult ja paremalt neid noori teo tahtelisi lauljaid inimesi ega ei olnud kui nii palju kui mina mäletan mina suhtlesin üsna lähedalt Januse abikaasa annega Ja siis ma mäletan, ta rääkis, kuidas oli mitmetes kirikutes selliseid noori, kes olid huvitatud sellise muusika tegemisest, aga koht puudus ja kas ei olnud nii, et metodisti kirik oli siis ainukene, kes nagu lubas need see noored nagu oma tiiva alla võtta, et nad selle kiriku raames saaksid siis selle ansambliga tegutseda, oli väga paljudest kirikust liikmeid alguses isegi Advent kirikust oli ja, ja olevistest kõik tulid ja osaleksid ära, aga nii et see oli nagu ainuke võimalus, sest teised kirikud ei andnud sellist võimalust Aha, tolla ajal. Ja nüüd tegelikult mul on siin käes see seelakasset, see on küll aastast 88, ja täna saate tunni jooksul me ainult selle kasseti päev muusikat kuulumegi kahjuks. Kahjuks. Kahjuks. Äh, on see ainult selline heli jälg sellest seela, seela ansamblist praegu. Aga et ka siin peal on metodisti kiriku eks ole rist ja leeka, siis oleks tahtnud küsida ka, et, et siis kui mis kogudustest ja praegu momendil on siiski ta vist metodisti koguduse ansambl Jah, pikka aega tegelikult. Eks läbi on meil me, meie hulgast käinud ikka väga, väga kirjurahvas ja, ja väga erinevaid inimesi nii, et kes on nii ilma ja kuulsust teinud nüüd praeguses Eestis ja, ja eelmises või nii sellisel kindlisel suletul ajal aga praegu on ja jäänud nii, et tegelikult on medusti kirik konsambel juba pikka aega nii, aga liikmed, ma ütleks, ei ole praegugi kõik mitte medusti kirikus ja, isegi, jah äh, asja, asja just Tuli meil uus inimene laulma, kes on luterkirikust, minu teada. Ja. Seal on, seal on praegu üks, kes on paablisti kirikuliige, siia maani. Nii et ma, nagu ei ole pööranud sellele nii väga ole, jah, Ja See ei Ta võibolla oleks isegi veel oikumeeniline, mis me ajal ka olnud, aga ma mäletan, kui mina tulin, siis, siis võimud ei lubanud laulda ühegi inimesel, kes seal on kokkutuse liige, nii et ma mäletan, et see oli Oma, omal ajal ka probleemiks. No jah, aga pidi kas olema see nagu nagu koguduse liige. just nimelt selle? Jaa. Selle, siis nagu metodisti koguduse liige. Aga sai, sai niimoodi laveeritud, aga niimoodi, et enamus pidid ikka olema ja selle peale vaadati. No nii, siin on Eestimaa, on mm. ikka Eestimaa, et jaa. see on alati tehtud natuke teistmoodi, <laughs> natuke teistmoodi kui on, teistmoodi. on lubatud. <laughs> palju teid oli alguses laulmasse. Oli teid suur grupp inimesi. Kas sai ju alustatud äh, spiritaalide laulmisega, eks? Arvita. No minu pärast see päris algus, päris algus ei olnud eriti rohkem ja, kui viis-kuus inimest. Mm -hmm. nii Võiks arvata, jah, et ei olnud minu pärast, rohkem. Ja siis... pluss siis instrumentid on sande. Ei olnud ei, instrumentid, ei olnudki, Laudi spirituaale, aga pella. Ja. Ja, ja lauljad mängisid ju ka Ja, palju, kes ja. siis olid paskitarja. Aga siis tasapisi hakkasid instrumentid juurde, tulema sellega siis koos ka inimesi. Lisaks nagu... Ja, selge, me teeme väikese muusikalise pausi. oli siis laul kõndis pealkirja Taal Muissand ja on Pärit normaalt. Meil on siis täna saates kolm liiget lauljat ansamblist Seela ja me ajamegi nendega juttu ja teadmiseks neile, kes on alles praegu meiega liitunud. Lähme edasi. Seela, kus kaas see nimi tuli? Kelle idee see oli ja mida see tähendab, Seela? No, me olime laulnud juba üks jagu aega ja ja siis meil oli Kaudi üks... Kaudi siin ma nagu Jaanus ansambel Jaanus ansambel <laughs> Sellega võib mööda panna, kui hakkad jälle aastanumbrel pakkuma aga lihtsalt meil oli üks tore pastor tolle Kuum Alexander Kuum ja tema lõppud lõpuks tema oli kõige vanem ja tema oli üks kõige on progressiivsem, kes alati alati ütles meile, mida me valesti teeme aga alati toetas meid ja selles mõttes, et ta kunagi ei olnud, et ei tohi enam tulla aga midagi teha Sest et no, kuhu see kõlbub, et üks ansambl on ilma nimeta, et tuleb nimi panna? Mm -hmm. Vaatuspiibist nohed et Seelaad, et niisugune ilus lühike nimi, et noh, miks see võiks olla Seela? Selle üle on mitmed rääkinud, et, no, et mida see üldse tähendab ja, ja kas see üldse midagi tähendab. No arvamus on ka mitmed. Üks oli see, et, et lauludes nagu see on eriti sagel esinev salmide lõpus, et nagu mingit vahekohta või pausi või sellist. Mm -hmm. Tähendas, kuna Daaveti laulud olid minu arust viisistatud laulud, et neid lauldi nagu Templi siis ka. Et siis oli mingi paus. Siis öeldi ole siis pidi olema paus. Nii et no ma ei tea, meile pandi selline nimi, aga me ei ole pausi siia maani suutnud teha, nii et pane ma edasi Nii, me rääkisime siin vahepeal ka sellest, et on üsna mitmeid. Mitmeid suuremaid väiksemaid inimesi läbi launud sellest ansamblist ja võibolla nimetate siin, mis on ka üsna mitmeid muusikuid ja kes, kes need on olnud kõik läbi aegade? Kes on toetanud oma handega seal ansamblit? No, neid on tõesti olnud palju. Päris alguses kohe, mina mäletan, kui Erkis Ventüür oli mis ta oli päris teismeline poisike ja oli gitar, oli käes ja, ja hiiumalt ta tuli ja, ja, ja, ja hakkas usinasti meiega koostööd tegema. Ja tema on tõesti, ta on annud väga palju ja, ja üks suur lugu temaga tehtud ju, koos, see viie aavium, aga seal on teisigi. No nii me esiti... Inimesed, kes on praegu jäänud, need ilmselt siis ei ole sellised tipud, kes oleksid kuskile mujale läinud. Et me, me olete selline keskpärasem, kes mingist, ma ütled, et mingist, vaid selline misiooni tundes nagu teades, mida me teeme ja mille jaoks me teeme, oleme siiski püsinud ja tahtnud sõnumit edasi anda. Aga muusikud on tavaliselt ikka nii, et kes on ikka südamelt muusik, see otsib oma välenus võimalust muusika. tagasi sellised võimalusi kiriku poolt nagu eriti pakkuda, et siis tahes või tahtmata paljud inimesed kaldusid nagu sellise muusikategemise võimaluse sees nagu kes ühele poole, kes teisele poole, kes, kes kõrgemale, kes alapoole. Mm -hmm. Nii et kontaktid muidugi on mingil määral säilinud, kuid on siin Teisi nüüd muusikutest ei oska nii väga siin. Isegi Reil Rannap on meil mängid korra. Mm -hmm. Oho, aga, see oli, aga see oli lihtsalt selline põgus lugu peale koosolekud, Kui oli ka eks tore noorte koosõlkk merepujastel ja siis ta oli kuulemas. Ja siis ta tuli peale seda lavale ja siis tegime koos. Selline tore, nagu, nagu ta kuulus meie hulka. Me tundsime, et ta on nagu selline meie oma keskelt. Ja. Marju Kuudiga oleme koos laulnud. Aha. Ja, ja, ja Mart, Mart Metsala, kes vitamiinis ka laulis. ja. ja, ja pikka, mis see hakkab ja, tulebki tõesti. Ja samuti piline, Arvo. Arvo, juh, Arvo juh. kes ka on muusik. Arvo urb. Urub, Urub Ta oli jah. Ta isegi vist õh, õpetas midagi. Ja, Herbert Murd. Ja, Herbert Murd. Ja, Herbert Murd. No, tema ah. nüüd tegeleb ka väga mänetseritööga väga aktiivselt, aga ka tuntud inimene. Me siis nagu oleme mõelnud, et tõesti, et see, see on olnud väga karm ja, karm ja väga, väga pingeline. Et aga, et sellised nimed, nimed on ikka jäänud Eesti kultuurielu lehekülgedele püsima, nii, et... Hea on ikka need, kes läbi see on käinud. No ja loen jällegi siit selle pisikese kasseti ümbrise pealt, et... Mis siis välja annab lukeda? Kuu, ei, kuus naislauljat, kolm meeslauljat... Ja instrumentaaliks on Taavo Remmel ja, ja Kompaniil. Jaa, ja, Taavo ka. <laughs> ja, ja mis pärast seal 88. aastal kuidagi, see, see grup on nii väike siin, ma vaatan. See on tõepoolest ainult üheksa lauljat kokku. No, see grup ongi sellisena püsinud ümselt, ja ta on ka praegu Nii, on ta vahepeal ka suurem olnud? On küll, jaa, Meil oli siin üks, üks tore asi, mille me õppisime ära, see oli tegemine. Ja see oli ka nii, et seal oli koha isegi Kiievist, meil trumpeti mängija kohale kutsutud. Nii et oli ka orkester ja, ja siis lauljaid oli ka, ma ei oska köelda, üle 30, üle 30 oli tõesti. No, siis, nii, et me oleme ikka suurema, suuremaid asju teinud ka suuremas koosseisus. Aga sellist mõtet see ei ole vähe enam rohkem tulnud. Pean silmas siin sellist eelmise aastase Nikki Gruusi üritust linnahal aval, et, et, et kokku panna selline, selline grandioosem ja. koor. No kas need tund... nii, kas need need <laughs> nii suure See oli tõesti natuke palju. See on natuke liidamaa, korra olin Soomes ja nägin koori, kus oli 400 inimest, et see oli veel suurem. No meil oli seal laval vastiks 200. Et see tõskitab juba probleeme nii? sellise gruppiga üldse kuskil üles astuda, kui siis just Jahlinna hallis või, või Estonia teatris, või Estonia konserve sealis. Kuid jah, mõte, mõteid liigub ikka. Kahju ainult, et ei ole suutnud teostada siia maani. Kospelkoor on üks väga tore mõte mis minu peas on liikunud. Ja nii mul jäi see, et Ergis Ventöör tuli gitariga sealt hiljumalt ja... ja kas, kas ilmest siin tema loomingulisus ka? Rohkem kui ajal pillimängijana, et... tegida ka mingid lukused või... No... võib esimesed katsetused. Tema tuli linna kõigepealt sinna matemaatika kallaku ka kooli õppima. Aga siis selgus üsna kiiresti, et see tal ei istu. Ja ta läks üle muusika peale. Ja muidugi tema... Ta oli tõesti loomikuline inimene. Üsna, üsna noorelt juba. Nii et ma ei julge öelda täpselt, kui vanad oli, kui ta selle esimese oma nii nimetel, suurvormiga hakkama sai. Või, millise? Aha, lindude Lin tee. Ja Selle, selle muusika... Võiks öelda selline väike... Kuidas seda öelda? Sümfoonia. <laughs> ei oska keelda täpselt. Sõnade autor oli Andres Põder, praegu on ta. Praust. Kus asessor. Asessor. Ja assessore on. On, ja. Ja kaks on ka ühe tuntud inimese sulest kirjutatud. See oli väga selline selline inimestele, kes kuulasid seda, ei pruukinud sellest üldse aru saada, sest see oli väga raske tekst. A, ilus, aga, minu oli nii torede, et Aga ma arvan, või... vähemalt täna, ma mõtlen, et Erki, kuigi ta oli meist palju noorem, võis tajuda seda, mida see kõik tähendas. See tekst, ta no, suudis näha selle teksti taha ja seda mõtet, tegelikult see oli vaimulik mõte taga, tolla ei saanud ju ja. oma mõtteid otse välja öelda. Ja nii nagu see põdra Andrese, see pikseline luulevormis kirjutatud teos oli, mis saakirja veerkutel see oli, see iga ta silmus... Meie ajakirjanduses nii, et ta, ta ei ole kuskilt nii lihtsalt põlveotsas kirjutatud ja selle järgi tehtud. Nii et selle tõttu oli ka üsna keeruline. Nüüd ma olen ka kuulnud ühtasi, et sellest on... See on seda on üritatud teha linti sellaselt, et vist küll rohkem põlveotsas ja mina ei ole kahjuks seda kuulnud. Ja, ja me pean ka kurvastama raadikuuleid, et meil ei õnnestu seda ka tänaasi mitte kuulata. Aga no miks mitte see uuesti üles soojendada näiteks? Mis on täiesti kadunud, ei. Võiks öelda, et see ei üldsegi mitte põlgevõrdsest tehtud. See on tehtud Aha. praeguse tehnikaülikooli, ehk endise TPI-stuudios. Jah, yeah. nii. See oli väga yeah. väges stuudio. Meie kui sinna läksime, siis päris võitis oli. Pult oli terve ruum, oli mikser pulti täis, et see oli ka võimast stuudioed olla. Ja see sai seal tehtud öötundidel, nii nagu tavaliselt ikka asi käis. Aga on see link kuskil olemas? Ja see link on olemas. Jah, ma olen küll. Kahjuks ainult ei teadnud seda organiseerida siia. See <laughs> on väga hea. me saame kunagi... Midagi sealt kuulata. Mis oleks vahva? Aga praegu kuulame lihtsalt jällegi teie kaseti pealt ühteist. -üht. Ja siis lugu Peter Sandoli sulest halleluja ja meil on siis siin stuudios ansambl Seela kolm liiget ja ma jääme juttu Seela ansambli minevikust olevikust ja miks mitte ka tulevikust et meil on siin stuudios siis arved Pille ja Katrin 25 aastat tagasi kas siis oli tegemist ka hippiliikumisega Jäi sellesse aega? Jah, see jäi selles aega. Mina mäletan, kui mina tulin. Siis oli... see oli see võiks öelda, niisugune kulminatsioon Eestis. Mm -hmm. ja, ja... Need, kes tolla ajal siis julgesid seda vaimuliku tööd teha noorte hulgas, need, need püüdsid neid... Seda hippi, hippi tööd siis nagu alustasid tolla ajal. Kas mõni laulatest isegi on sealt välja tulnud sellest no, mõni hippi liikumisest? Ei mäleta, aga tuli, küll, tuli üks mees küll, kellest on nüüd saanud pastor. Ülonine on mägi. Oh. <laughs> teda mina mäletan seda, kui ta tuli, see oli, oli põrane, nii et ta oli ikka, ikka tõeline hippi. Sõna tõsis mõttes pikada juustega ja, ja, ja kõik lisandid. Tolle, tolle ajakohta tõesti hirmsa välja nägemisega, nii et tänaval vaadati järgi. Nii et te tegelisite ka hipidega sellel ajal? Või, Võibolla ma küsiks hoopis niimoodi, et mida tegi see elansambel peale muusika veel? Oigem oleks öelda, et see elansambel tegeles ka muusikaga tolle ajal. Oli see töö ikka, töö ikka baseerus... Sellele vaimulikule kasvamisele ja, ja et seda sõnumit viia? Teil oli levitada alge... levid, noorte seas, kuna see oli ametlikult keelatud. Ja. ja see oli jälle üks väga suure riskiga seotud töö. Oli meil ju väga agar ansambli juht, kes seda eest vedas. Ja kuidas teil toimus see? Kuidas siis saite kokku? Ja, ja, meil, te... meil olid põhimõtteliselt reed õhtud. Need olid meil raudselt noorte kokku saamise õhtud. Ja... ja siia Aga need olid siis sellised piibli mm, mm, uurimise ja palve õhtud, Kuhu, kus olid siis avatud uksed kõigile. Kõik võisid tulla. See tähendab, teid oli seal rohkem kohal kui muusikat. Ja mida ja... oli seal ikka tuba tuba priskelt täis? Kestel olid sellel ajal sellised vaimulikud liidrid, juhid? No Janus. Ja oma ansambli jah. juht Janus oli meie kõigi vaimulik isa. Mm. Aga peale selle oli venteedityür hiiumaalt. Ta on olnud seda päris algusaegades peale ja on siia maani. Mm. Teatud määra nii, kuidas tal võimalik on käia. Mm. Aga, aga tol ajal küll ta käis praktiselt igal reedel. Sõitis hiiumaalt, et olla meiega koos. Ja ja aidata meid edasi. Oli see siis selline ainuma aeg ja kohtel kokku saamisteks? Ma no, võiks öelda, et meid kohti oli tegelikult vaatamada sellel kindlise siiski piiramatult, piirematud, sest me leidsime alati võimaluse ja koha, kui meil, meil oli tästi sügav vajadus tulla kokku üldse. See, see ta võiks nimetada täitsa selliseks, selliseks ärkamise ajaks. See, see ei olnud lihtsalt niimoodi, et mingi niisugune impuls ja ühekordne ja kuidagi, et inimesed lihtsalt tulid ja läksid ära, nii nagu täna päeva me tihti näeme seda, või see oli selline selline pidev protsess, me vajasime sellist hetke olla koos Jumalaga ja olla koos üksteisega, et, et julgustada ja toetada. See oli, see oli uskumata, kui praegu mõelda, et me leidsime võimalus iga päev tulla kokku. Iga päev. Iga päev. Iga päev. Kui praegu on niimoodi, et sa pigistad välja, et no kas saaks korra kuus kokku tulla, siis on sada põhjust, et ei sobi see aeg, ei sobi see aeg, ega kolmas aeg, me kunagi ei leidnud mingi takistus siis, miks mitte kokku tulla. Aga eks olite siis ka palju nooremad ja, ja ei olnud lapsi ja, ja terekonad veel loomata? Seda kindlasti, aga ega seda ei, saa nii, ei saanud kunstlikult teha, see oli ja. jumala pühavaim töötas ja ma jutleks, et ütleks, et ei praegu ei tööta ja ka praegu inimesed käivad koos Oleneb ainult kus kohas. Nii et Jumal vaim töötab ja, ja annaks Jumal, et täiesti igasse kirikusse võiks see tema vaimu kiir jõuda nii sel määral, et inimesed tunneksid vajadust tulla kokku. Nii et need, me organiseerime väga palju sellist, kui nüüd tulla ippi liikumise juurde tagasi selliseid võimalusi, sest. Need äh, nii nimetatud hipid olid äh, siiski mitte meie hulgas ei olnud neid nii palju, vaid väga palju tuli neid välja poolt. See oli üllatav, kuidas informatsioon oli levinud Venemaale. Jah. Lätist ja Leedust jah. Mm, ja, ja Venemaalt. Voolas ja... kokku ükskord, kui ja me olime haapsolus äh, oli see suure ettekanne selle muusikali elav vesi ettekanne, siis äh, oli seal kooselkul pärast ja nii järelkooselikul. See oli, võiks öelda, paarikümne, kolmekümne ringis selliseid noori karvaseid, kes... Pall Jah, ja, palleljalu. Jäi selline mulje, et nad olid terve tee palleljalu tulnud nii. sinna kokku. See kuidagi ka näite õmbas. See, see oli selline tore aeg ja, ja palju selliseid riskantsed olukordi. Aga siiski imal viis nagu läbi kõigest, nii et keegi ei jäänud nagu kuskile rataste vahele Selle... No nii, nüüd teemegi jõutu sellest, kas, kas KGB teid ka kimputas. See oli selline aeg ju. No, eks Kus ta võimsalt tegutses. Natukene sellega juba seostuski viimane lause. Aga ükskord oli, ma mäletan, no ei neid on mitmed kordi olnud, kui ükskord oli eriline selles mõttes, et oli organiseeritud, me ei organiseerinud neid sündmusi või neid muusika esinemisi ja sellepärast, et Et see on midagi erilist või et meile meeldis hirmselt kokku tulla ja tekitada selliseid olukordi, kus kas või natukenegi ärritada meie mm. nii nimetatud vastast, kuigi me teda ise ei pidanud vastaseks. Selles mõttes nemad arvasid, et me ei oleme nende vastased. Et Lihtsalt me tundsime seda, et seda on vaja teha. Noored inimesed olid janunesid nagu jumala sõna järgi ja seda esitati kuidagi teisel viisil. Me tegime seda kuidagi, kuidagi teisel viisil, kui see oli harjunud. Kompel tehtud nagu kogu aeg päev. ja siis kunagi oli nii, et viim siis siis oli selline väike kirik palvema seal õnnetuseks muidugi vist sattus see kokku sellel päeval, kui Iraani šahk külastas Eestit ja Tallinna linna. Nii et ilmselt KGB mehed arvasid, et me organiseerime mingit vastusrinnet Oi. ja üritame vist mingit... <laughs> mingit suuremad aksiooni selle vastu, kuid see ei olnud sugu kini, see lihtsalt oli täiesti kokkusõttumus. Seal oli sünnipäeva tähistamine tegelikult nagu ettegääne. Ja, aga... ja kui see koosalak oli juba nii enam vähem poole peal, siis keegi tuli ja ütles, et kulge, et maja on ümber piiratud. Ja. Et terve hulk oli siis militseid, oli iga maa maatagant, terve maja oli siis niimoodi meeterhaaval ümber piiratud ja eimal oli terve rida militseautused, sellised konge. Väiksed villised ja. seisid teemal. Ja me muidugi alguses nagu ehmusime vähekese, kuid siis me palvetasime ja lõpetasime nagu ära vaikselt, et no lõpetame ära, hakkame tasakesi niimoodi ilima minema, et kes kuskilt saab siis. Ja. Palv, lõpetasime palve ära ja siis keegi jälle käis vaatamas, ütles, et kadunud, kõik on kadunud. Mitte kedagi ei olnud. Täiesti tühja, aga kuna me olime lõpetanud ära, juba siis inimesed läksid ära vaikselt. Aga see harang siis tehti... Uritab pussi lõpppeatuses, nii, nii jõetänaval, tollasel jõe tänaval kuhu üks buss lõpetas oma tee ja siis paljad team oli teine koht. Nii et sealt siis vaidte paljud inimesed, kes viidi siis meelituse ja, ja. pidistati Eesti tagant ja külje pealt. Mina nii küll nagu... olin, jah, seal tõesti selline tunne oli, et, et, et oled nagu kurja tegi ja ikka Eesti ja külje pealt ja tagant ja kolmes vaates ei, ei. ja kirjuta kohe seletuskiri ja... Aga, aga noh, see oli kogemus. Kogemusega ei ka midagi teha. Nad ei saanud meile. Kas sellised kogemusi oli ka rohkem veel? No, oli ikka. No, ükskord oli selline. Absoluus ja absolus, jah, Meil mõdegi... ja... Nüüd. Meil muidugi oli üks mees, Herbert Murd, kindlasti palju. Ja. Ta on praegu. Oh, ja. ja on nii üldsusele tuntud inimene. Pärme fiesta organiseerija nüüd mingi muu. Kalmiste siis. Poolit. On... siis tema armastas organiseerida selliseid eriti ekstravagantsetes kohtades sellised sündmusi. Nagu näiteks Ukudalu, mis tollel oli, me teame, mis Ukudalu, mis seal toimus, oli täielikult niisugune kommunistliku, tollase partei või üldse selle kommunistliku liikumise alguspunkt või selline Eestimaal. Ja, ja see oli üks koht, kus me siis organiseerime sellise nagu Jaani, Tule. Jaani tuli tore konsert jälle, ja. palju rahvast oli koos ja siis kui see asi oli siis pare siis ilmus siis KGB-kohale jul... KGB-kohale ja võitis sõna, ilusti palus mikrofonis jälle ja ütles, et kallid vennad ja ed, ja siis tuli välja, et tema, tema vanemad olid ka kristlased olnud ja, ta rääkis see toledne KGB-poss aga siis ikka jähvardat ja öeldi, et ikka, ikka tulteete vales kohas ja ilma loota ja ikka nii ei tohi ja aga palus meid laiali minna nälkse me trofi. et ainukene põhjus oli see, et tuld ilma loata tegime. Ja, aga muidugi neid oli kõik teada, kus me käisime. Ait. Tiksionealade. Informatsioon oli lihtotosest oli ja, aga see ei peatanud muidugi meid. Me ikka tegime ja sest et see oli ikkagi evangeeliumi kuulutamine ja, just noortele ja see vajadus, see oli ikka niivõrd aktuaalne ja Ja kui sa näed, et inimesed tulevad, ütleme, oma muredega ja oma, oma sellisest ebakendlast elust või elukorraldusest ja tõesti võtavad Jumala vastu oma esiklikuks päästjaks ja siis on tõesti, see on, ju, see on ju rõõm ja see on nagu eesmärk, mille, mille pärast megi tänapäeval siia maale koos oleme käinud. Nii. Ja mitte ainult launud, vaid kuulutanud. Nii. Ja sellest räägib meil ka järgmine laul, võta vastu Jeesus. Siin käis eelnevast jutus läbi Haab, Salu ja mõned teisedki linna nimed. Mul on tunne, et olete läbi laulnud ka tervesel Eestimaa, pisikese, harmsa, kalli Eestimaa. On nii? No nii ta, ta peaaegu on, jah. Ega siin ei ole. Ida poolega vahepeal tekis raskuse natukene. Et meil oli kuskilt poolt pandud peale selline veto, et me ei tohi lauda mõnes kirikus. See on siia maani aru saamatu, mis oli see põhjus. Aga, aga vaatamata sellele, jah, oleme käinud saarte peal. Ja. ja ma mõtlen, et me siin eelpool jäi mainimata see, et ega me kõikidele vanadel inimestel ei olnud mitte sugugi vastumeelt. Et mitmed vanad mammid tulid ja küsisid, kus ikka trummid on jäänud ja kui me nüüd oleme laulnud, et miks see ei ole ja, ja kas ikka trummi ka on. Ja. Aga ma mäletan, kui saaremal me sõitsime sellise... Ringreisi kohe Terve saarema praksised läbi, seal mm. olime programm väga tihe ja siis juhtus niisugune asi, et me paha tihti hilinesime järgmise kohta. Ja ühes kohas see oli reegüla, reegüla kogudus, ei, see ei olnud reegüla. See oli üks teine, maa üks kogudus, väiksmu... maa kogudus oli, üks maa maa kogudus maa kogudus oli ja seal oli niimoodi, et ähm, vanad inimesed, praksed tervise kirik oli vanu inimese ainult täis ja, ja me jäime üle tunni aja sinna hiljaks. Ja siis kui me uks lahti läksime sisse, sisse astusime, siis ühesõnaga imalab püha vaim oli kohal olnud seal enne. Nii et kui me sisse läksime, siis kõik küüdsid halleluuja. Ja, ja vanad inimesed kõik. Ja inimesed hakkasid nutma. Ja, ja mulle tuli selline pilt silmad, et kui omal ajal mõned meie pastorid, kes on nüüd juba lahkunud, rääkisid nii, et kui oli järkamine olnud ka merepõiesti kirikus, siis oli nii, et inimesed tulid kirikukses sisse. Ja puhkesid nutma ja tulid ette põlvili. Ja tõndsid, et nad on patused. Tõsõnaga, see on asi, mida tänapäeval me vajame, et inimesed tuleksid patu tundmisele. Ja see, see on üks asi, mis, mis on tõesti meie eludes toimunud. Ja. ja me nii väga oleme tahtnud seda, et inimesed tajuksid ära selle momenti, et nad on milleski vabastatud. Ja see oli me sõnumi sisu, see oli nii oluline meile. No tolla ajal äh, te olite vajeldamatult ka vanemate inimeste eelistus. Kuidas tänasel päeval on? Kellele te loolate? No, kui juba praegu vaadata, meie koos on ju niivõrd lai, et meil on 20-aastased ja siis ka ütleme, et 47 või 48 nii. Et, no, tegelikult, tegelikult on see ikka väga, väga pikk inimiga ja kui need aastad, mis sinna vahele mauvad ja, ja lapsi on nii palju ja, ja, ja nii et ma mõtlen, et sõnum, sõnum on kõigele mõeldud, aga eelistust ma ei oskagi kohe öelda aga alati meil on oodatud. Ma arvan, et see muusika on ka selline, mis, mis meeldib nii noortele kui vanadele. No mina no. ise olen küll märganud nii, et kui meil näiteks oma kirikus pühapommikuti peame laulma, siis on nii, et paljud noored inimesed kohe, kui neil otsa vaadad, siis nad hakkavad naerma. Mitte selles mõttes, et nad meid näile hakaks peavad, või, vaid lihtsalt neil on hea meel meid näha ja, ja vanemad uh -huh. inimesed no, samamoodi. No, see, on nii, on see on tore, et me ei ole sellist, nagu ei ole klasse märgata, et kes nüüd kellele meeldib või kellele mitte. Mm -hmm. Aga instrumentaal on olete neid loobanud? No, see on antud hetkel küll paratamatus Meil Mitte küll paratamatus, sest praegu peaksid olema võimalust palju suuremad, kuid eks siin on mitme probleeme, tehnika ja inimesed ja... Aeg. Ja aeg paljudel ei ole lihtsalt seda aega, sest head mängijad, kuna väga palju tehakse väga head muusikat, siis on Latti... Üsna madalale seada ei ole vist õige. See peaks olema ka kõrgemal. Nii et see nõuab häid inimesi, kes on kahjuks hivatatud. Aga ka uus kassett on selline mõte Utoopia. Ei, see ei ole Utoopia sugugi, sest on see plaani võetud. Otselt ka nii ei saa öelda, et ta oleks plaani võetud, aga ta keerleb ikka kuskil aju Et see asi on vaja teha lihtsalt. Sest liiga pikk paus on jäänud vahel kui meil ei ole kasetti meil on küll muud muusikat lindistatud jõulumuusikat jõulu ja, ja aga seda pole ka kuulda ja seda ka ei ole kahjuks kuulda ja, ja siis on veel üks missa meil siin lindistatud mis on ja. kolme gitariga tehtud selline üsna, üsna tore äh, asi mida ka ei ole kuulda kuskil. Missa, pärast mille, kelle oma? see on, see on loodud Erkis Ventüür ja, ja Jaak Tukse. Tukse. Tukse. Ja siis, ja arved, ja, ja siis eh, mina ka ühe loo tegin sinna sisse, Nii, et me kolmekes kesi mängime ja iga üks on midagi teinud. Need <laughs> on ka teie endiseas selliseid kirjutajaid, loojaid inimesi, aga, aga antud hetkel ega vist Eesti muusikat ei ole eriti repertuaaris. No ka Nevelini lugu on tehtud. On edunud, ja... Ja... Ma arvan, et siin on ka perspektiivi, et loogulikult... küll neid tuleb. Üleskutse teha noordale heliloojatale. Ja, ja kindlasti ja. on ka see leia vastu kui asi võetakse tõsiselt ette, siis võetakse ka asja tõsiselt. Uh -huh. Sest tegelikult seda stiili nagu mida meie laulame ja, ja mida, mis, mida meile meeldib endale väga laulda. Ega ma ei teage, et nagu keegi, keegi kuskil majal veel midagi teeks. No, minu mõelest Eestimaa peal küll Ja, nii, et, et see on kuidagi nii kahju ka, nagu nüüd katki, katki jätta või üldse sellega mitte tegelda, sest et oleks nüüd kuskil teine ka kuskil kõrval, et siis ikka on võimalus minna kuulema või kontsertile kuulema ja vaatama ka, aga noh, See repertuaar põhiliselt on ju repertooris siiski mustade muusika. Kas see äh, algul ei ehmatanud ära, et no, olete ju valget ja, ja no, kuidas me võtame sellise olu ja kõrvas on ikkagi see ehe esitus. Kas see ei ehmatanud ära? Ei. No ei, sest ega seda mustade muusikat ega keegi neid musti ise näinud polnud. Selles mõttes meie võisime ette kujutada, et nad teevad seda, kuid see... See laul ise, sõnum, see tekst. see. mustade muusika, võiks öelda, ta on, ta on niivõrd sügav, et see, nad on oma elu vorminud sellesse, need autorid, kes on seda teinud. Mustad inimesed on, me ju teame nende ajalugu, nad on olnud rõhutud ja, ja alla allasurutud rahvas läbi ajal olnud. Ja see, mida nad on pannud oma loomikusse, see on selline püüe, millega parema, millegi millegi õilsama poole, vabase poole, valguse poole. Ja see tuleb sealt välja, nad on siin kogu, kogu oma elu sisse pannud. Ja see kuidagi räägib meie vastu, see on rääkinud meie vastume ja see lihtsalt on pannud meid tegema seda. No, tegelikult oleme ise umbes mm. samasugusest olukorrast välja. Just nimelt, võibolla see ka mingil see. määral haakub kuskil alateaduses, et see lihtsalt puudutab meid, see ei meid külmaks. Ja selle tõttu seda on ka kergem esitada kuidagi. Müdegi ka Skandinaavia muusikat ju, Norra ja Rootsi. Ja Skandinaavia on kospedil. on selline tore ja vahva ja, ja, ja kohe hea. Ja need noodid on tulnud... No, on väga mitmesuguseid variante olnud. Siin on omale lihtsalt nad toodud üle, üle piiri ja on neid saanud käsitsi kirjutada ümber. Ja teine variant on, et on linte toodud ja lintide pealt maha kirjutatud. No, ma olen ise seda teinud. Et lihtsalt kuulata maki ja lihtsalt kirjutada no, plias käes need ülesse. See oli suur töö, aga väga palju laullase niimoodi kirjutatud. Nii et sellist tööd on tehtud. See, tänapäeval on kõik kaugem minevik. Kui võtta, et tehnika on võimaldanud meil väga palju. Aga noh, uus kaset, tahaks ikka, et see tuleks. Vest ilusad muusikat on niivõrd palju, mida me oleme aastat laulnud ja, ja mis ei kajastu. kajastu tegelikult kusagil. Jälge nagu ei jää. Ja. Mm -hmm. Samal ajal, kui me näeme neid kasette, kui, kui vabadust tuli kätte ja, ja siis hakkasid kõik tegema vaimulike kasette. Ja jõululaule laulma, kuigi ometegi inimesed teavad, millised inimesed neid jõululaulu laulavad, kes nad tegelikult on, mis, misugust, kas nad on kristlased või kas nad on oma elus mingi otsuse või pöörde teinud. Me leiame ikka, et see, kes seda annab andab muusikat, on väga suure tähtsusega. Mitte, et me peaksime ennast paremaks, aga, aga see on paratamatult jätab oma jälje. Kui inimesed teevad üks kõik millist muusikat, need on valmis tegema, Jah. nii vaimulik muusikat kui ükskõik, millist teist muusikat, et siin on põhimõtteliselt küsimuski, ehk määrab väga palju, K kuidas seda kuulatakse just selles mõttes? ja kas ta oma eesmärgi saavutab. Aga kus siis on võimalik teid kuulata lähemas tulevikus? Millal? Kunas? No nüüd, nüüd, nüüd aprilli algul, Palmikuude püha hommikul, kirikus, kirikus. Koos selle kirgi ümme. ja regulaarselt me oleme ikka kord kuus laulnud oma kirikus. Muidugi on ka siin muid käimisi ja, ja muid etteasteid, mida me oleme ka ikka teinud. Ja kui võimalusi pakutakse, siis me oleme alati ikka kinni haranud sellest. Olgu, et nii suure joonelisi üritusi nagu omal ajal oli, nagu ei, ole, ei ole nagu olnud nüüd. Nii et raadio kuulajatele ja huvilistele, seal huvilistele lihtsalt <laughs> <laughs> ja lihtsalt jälgige reklaami. Ega midagi, võtame siin vaikselt otsad kokku. Ja, ja ma olen teile lihtsalt tänulik, et olete tulnud sellisel helisel ajal ja stuudesse vestema sellest sealaminevikust sellest ja olevikust ja natuke räägida tulevikust. Ja nii me seal Kospel maailmas nüüd jälle jalutasime, ma soovin teile. Tõhusaid tegemisi, uusi lindistusi, Aitäh. palju õnnistusi! Ja siit poolt ma tänan veel helirežisseööri Andres Toodot, mina olen elutoodus siin ja kuulajatele lihtsalt kuulmiseni järgmises Kospel maailma saates. Ja rahuliku öödu!